O kulle bidjatin dhalala O kulle dhalalatin finnar Të ndërruar besimtar Tash më kemi hyrë Në muaj dhulhigje Në këtë muaj Ndo dhe në disa dit Të cilat janë shumë të vlefshme për besimtarit Ato dit Janë nga ditët e veçanë Të të vitit Të cilat i ka vequar Allahu i madhëruar Dhe i ka bërë ato Sezon adhurimesh dhe fitimi se vapesh të kallohë, subhanohet e ala. Besimtari në këto dit fiton se vapet të kallohë i modhëruar më shumë se në shumisën e ditëve të vitit. Për këta rësue, duhet që besimtari të njoj të ditë, të njoj vlerë në tyre dhe adhurimet përkat se që përkasin tyre ditëve që të shfrytëzoj ato që të fitoj kanë e si në Allah subhanu wa ta'ala, besim tari në të jetë është trektar, a i trekton dhe bën trektimi Allah në madhëruar, dhe lumë për atë që i shfrytzon këto sezonet e trektis, në të cilët njërë fiton të shumë, dhe mjerë për atë që i humet të sezone, sa i që nuk e adhëruar Allah në të sezone, në marishë në moment të tjera, a i shmë largë adhërin në sënë to, nësë Allah në madhëruar që të naruaj nga hum ka thënë në hadithin e saktë nuk ka ndonjë ditë prej ditëve të vitit që është më e dashur puna e mirë tek Allahu sesa në këto ditë. Në këto 10 ditë që janë 10 ditët e para të muajit Dhul Hijjeh. I kanë thënë dhe uaj Allahut puna në këto ditësh më e dashur edhe se lufta në rrug të Allahut në ditë tjera, ka thënë edhe se lufta në rrug të Allahut ditë tjera, ndonjë lufta në rrug të Allahut që është punë më e varde. Në ditë të tjera është në shpërblim më pak sesa punët e mira që bën në këtë ditë. Kjo tregon që këtë ditë me të vërtet ka një vlerë veçan të veçantë tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, duhet që besim të besim ndaj të shfrytëzojë ato. Dhe për vlerën e këtyre ditëve ka treguar dhe vetë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ku thot: "Wel-fajr, wel-jaleen 'ashr, wel-shaf'i wel-watr." Betojë Allahu madhuar në Agimin. Po t'pashë Agimin. Pasha dhjetënetët, pasha të qiftin dhe tekun. Kanë thënë djetarë të sirët, dhjetënetët janë dhjetë ditët e para të muajtë vëllhigjët. Êshtë betua Allah më dhuar në të dhjetit e para të muajtë vëllhigjët në cimë në ndodha mi tani, por të të reguar vlerë në mave që kam të ditë. Kër Allah më dhuar betonë në diska, kjo të regonë që kjo i gjënë në cimë betonë, Allah është gjënë me vlerët. Për në dhe Allah beton dhe kan thën dietarat ush-shaf'i dhe al-witr betohet ne çiftin e tekom, hotesh-shaf'a es dita e kurban bayramit, kurse al-witr es dita e Arafatit. Betohet Allahu me dhurën veçantë në ditën e Kurban Bayramit, gjithashtu edhe në ditën e Arafatit, dhe kjo tregon veçorit që kanë ato dy ditë, të, dit, të cilët janë dita e 9 dhe dita e 10 e kyret e ditës ul-hijhes. Domthonë ato 10 ditë fillojnë që nga data 1 e ul-hijhes. Dita e 7 janë ditë shumë të vlefshme. Pastaj shtohet edhe më shumë vlerë dita në 9, që është dita e Arafatit. Pastaj edhe më shumë se kaq shtohet dita në 10, që është dita e Kurban Bayramit, në cilin besimtarët ofrojnë kurbane të tyre dhe afrohen tek Allahu subhanahu wa taala me lloj të ndryshëm adhurimesh. Edhe për këtë ditë ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Për ditën e Kurban Bayramit ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam hadithin e saktë. Kjo është dita më madhështore tek Allahu, fitan. Dhe njerëzit me ignorancën e tyre e quajnë Kurban Bayramin, Bayramin e vogël. Dhe kjo është ignorancë, sepse ky Kurban Bayram, Bayrami që nësinë thënë Kurbani, ky është Bayram i madh. Ky është Bayram i madh sepse kjo ditë është më madhështore tek Allahu se çdo më ditë tjetër e dite, dite vitit. Për këtë arsye Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam ka thënë që dita më madhështore tek Allahu është dita e Kurban Bayramit dhe për ditën e 9-të e dita e Arafatit, dita e 9-të e muajit Dhul Hijja që është dita e Arafatit, ka thon profeti sallallahu alejhi dhe sellem që Allahu i madhëruar më ka premtuar që do t'i falë atyre njerëzve që agjërojnë këtë ditë, do t'u falë atyre a, a, a, gjunafet e viteve të kaluara dhe i viteve që vijnë. Agjërimi i ditës së Arafatit në veçanti është i pëlqyeshëm, e ka agjëruar vet profeti sallallahu alejhi dhe sellem i ka nxitur sahabët dhe u ka të reguar atyre që a gjërimi kësaj dite i fshin gjunafet e dy viteve, vitit kaluar dhe vitit që të dhikë. Kjo është një mërsie veçant të cilën duhet a shfrutëzojnë besimtarët. Gjithashtu dhe të ditë, për parë ditët sarafati që është nga ditë e parë dhe ditën e tret, duhet që të të me Nuk nga profetis, aleselim, që e në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Por tregohet që i kanë nxitur në përgjegjësi që njeriu të shfryzojë këtë ditë me adhurime. Edhe ta adhurimin të cilët ë, domthonë duhet të shfryzojë njeriu këtë ditë, është lezimin Kur'anit, është dhikri, është agjerimi, është namazi, është lutja, edhe sadakaja, edhe tira. të tjera. Çdo punë e mirë, e thjesht është e vlefshme të kollojë më dhëruar në këtë ditë, ajo është akoma edhe më e vlefshme pa kufizuar në një punë veçantë. Pra në e duhet që besimtarit e shpëzër këtë dit, që të arri kënë e sinë Allahot, se në këtë ditë besimtarit mund të arri kënë e sinë Allahot dhe të arri se vape të shumë ta më, më shumë se në zdole kohë tjetër, epse këtë ditë e në dashurë për Allahus subhanu edhe ala. Duhet gjithashtu që besimtarit të këtë parëzur nëse që lonë dita e arafatit në i ditë që është për ditëve të ndaluara, si që është dita e gjuma ose dita e shtunë, Ta shoqëroja të me, me një ditë agjirim përpara asaj, përpara asaj që të largohet për sendalesën, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar ta agjërohet vetëm dita e premte dhe vetëm dita e shtunë. Ndërsa nëse shoqërohet me një ditë përpara ose ditë mbrapa nuk ka problem, nuk është ndaluar. Mirë, po dita mbrapa ditës së Arafat ditë dhe dita e Kurban Bayramit dhe këto ditësh haram në Islam ta agjërohet, pa përsëris, për këto ditësh haram në Islam që ta agjërohet. Për këtë arsye ngjelleve që ta gjerojnë një ditë përpara. Ndërsa kë vitin tonë në të cilin ne, domethënë, jemi, i bie domosdoshmë qita Arafa tit ditë e njëte në bazë të shikimit të hënës, për këtë arsye nuk ka asën dalese dhe pse them që është e pëlqyeshme që besimtarët të shfrytëzojnë këtë ditë gjerim, me agjërim me leziun Kurani dhe punë tjera për të arritur njohësinë Allahu subhanahu wa taala, ato janë ditë të pakta. Janë ditë të pakta të njohura, të cilat duhet të shfrytëzojë besimtar punë mira mbyllen me ditën e 9 pas ameditën e 10 mbas tyre pas sa janë tre ditët e quhen jamu teshriq ditët e teshriqut të cilat janë ditë ngrënie dhe pirje dhe për kujtimin ndaj Allahut subhanuhu te. Dhe ato janë gjithashtu ditë shumë të mbaja dhe besimtari në to nuk duhet të agjëroj, nuk është e pëlqyeshme të agjëroj, është e pëlqyeshme të, të mos agjëroj në to të të ato tre ditë përveç ditës së Bayramit. Ato shfrytëzohen për të përkujtuar Allahun dhe për të ngrën besimtaren nga qurbani i ti tij që ka thërruar. Kjo është ideja përgjithshme të cilën duhet të këtë para sy çdo besimtar në lidhje me këto ditë. Ndërsa ai person i cili dëshiron të thërë kurban, ai ka disa dispozita më të veçanta në lidhje me kurbanën ti. e tij. E para që është që nëse dikush dëshiron të thërë kurban, ai duhet të ketë parasysh që euh, duhet natën në të cilën lajmërohet se është par Hëna dhe nesëme dhe tite e parë një dhullhigjës, a i qatë nga duhet që mos prej si më thojt e ti dhe e sa të therë kurbanin dhe mos prej ki qime të trupi ti dhe e sa të therë kurbanin. Dhe këtu bëtë fjallë për të person që do, do therë kurbanin vetë i cili është i zotë i kurbanit ose për të person që pagua në leket për të, për të therë kurbanin për të dhe pse mund të therë një kusht tjetër. Ndërsa familjarët e ti familjarët ati personit cilët do therë kurbanin, familjarët ati grueja, fmijet, nëna, nuk kam për dëtyrë që ndalonë në të gjera. Gjithashtu nëse i person është ka sapë, edhe është musliman, vetë nuk therë kurban, por do thejë për tjere, sepse nuk, nuk thejën të tjere. Nëse thejë për tjere dhe vetë nuk therë kurban, nuk ka dëtyrë që ndalonë në që të, ndalon, nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Kështu që është detyrë për çdo person që ka vendosur të rikupanë që mos preki një pjesë të trupit të tij, thonjtë e tij derisa të thyerë kurbanin. Momentu pas sa që i thyer kurbanin, lejohet kjo lëgjë dhe kjo është një lloj ngjashmërie ndërmjet personit që thyer kurbanin në vendin ku jeton me haxhin të cilian haxh, kështu Allahu i mëdhoruar i mundson besimtarëve që ta rin, ta afron, të arrijnë të afrohen tek shpërbimi i haxhit të cilat ata arrin të yeni Ka'ba, duke u dhuar Allahu duke thyer kurbanin duke përngjasuar adhuroimin e tyre me therr kurbanë me adhuroimin atje të besimtarëve që bëjnë në qabë në Qabe dhe në Haxh. Edhe ashtu për rregullat e kurbanit është që besimtari duhet nëse dëshiron të therr kurban të theri ose lop ose dele ose dhinë. Është devepon e deve nuk kemi këtu, jetojmë në vend tjetër. Deveja është në vendet e Arabis ku ka deve. Nëse ka ndërmund të therr lop në lopëa duhet jetë mbi 2 vjetës, si pas hadithit të profetis s.a.s. që ka thënë, mos tërë një vetëm se musinëne, edhe djetarët kanë të reguar që musinëne, nga lopët, qëtë ajo lopët cilë e ka mbushu 2 vjetës, nga dhitë, ajo dhijët cilë e ka mbushu 1 vjetës, edhe nga delet, ajo delet cilë e ka mbushu 6 muaj e dhe sipër. Për këtë arsue, a e qëtë do thirë kërba në duhet, që nëse do theri lop duhet të jetë mbi 2 vjeç, nëse do theri vi duhet të jetë mbi 1 vjeç, 1 vjeç sipër dhe nëse do theri dele mundet të do mundoni që të jetë mbi 6 muaj sipër. Nuk është kusht të mashkull apo femër. Disa njerëz mendojnë që duhet vetëm mashkull apo femër, por kjo nuk është saktë. Mund të therrë mashkull ose femër. Dhe gjithashtu për rregullën e kurbanit është që kur ë kafshën atë do ta thersh, duhet duhet së pari Të mos jetë shumë e dobët aq sa i duken kockat. Të mos jetë çal, dernat piksa nuk i kap dot shoqit e veta kur shkojnë për të kullotur. Të mos jetë smur, dernat piksa nuk ka mundsi të heci. Dhe e katërta, të mos jetë me një sy ose ose pa sy fare. Po qëse është vetëm me një, një sy, shikon vetëm njërin ose nuk shikon fare, atëherë hyn te ndaluara. Kto janë katër gjërat që janë transmetuar në hadith të sahtë nga profeti sallallahu alajhi wasallam, të cilat duhet i ketë parazysha i personit të kurban. Përveç këtyre, përveç këtyre katëra që përmenda, nuk ka asnjë argument të sahtë që e ndalon therën e kurbanëve të tjera. Si përmend disa njerëz, nëse ka biçtën e prerë, nëse ka veshje prerë, nëse ka brirë të e shkurtuar ose ka brirë fare, nuk ka argumente që e ndalojnë ose e bëjnë të pasakt kurbanin me këto lëmangësitë tjera. Nuk ka argumente. Për ku ndërazi, dhe më thënë, këto lejohen, për dhejës e nuk është ndaluar, edhe ndalejës e shër vetën të katër pike që përmënda, nëse e shumë e dobet, nëse e qalë dhe duket qartë, nëse e shumë e smurë, dhe nëse e shër me një sy ose pasu e fare. Këto janë katër gjerë që duke të parasur që duke të kurban. Ndërse gjukimi për gjithë shumë i kurbanit, Ditaret kanë dy mendime për çështjen e kurbanit, disa prej tyre janë mendimi që kurbani është detyrë për çdo person i cili ka mundësi. Edhe mendimi dy Edhe i dytë është i pëlqyeshëm. Dhe ai mendim i cili thotë më në qejë është detyrë, thotë për ata personat që kanë mundësi. Dhe argumenton tash hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Kush ka mundësi të thjerë kurban dhe nuk thjer, ai të mos afrohet në vendin e falës on të, të, bar të, bar të baramit. Mosafrohet në vend falit ton kur të falim barram barram dhe kur pam baramës. Kush ka mundësi që ta dhëri kurban, ta stadherë kurban, dhe nuk e ther, nuk ther kurban, ai i thot të, të mosafrohet në vend falit tona. Ky hadith në pamjen e jashme tregon që ë therja e er kurbanit për atë person që ka mundësi financiare është detyrë. Edhe pse disa dietarë thonë që nuk du, nuk kuptohet për ti çfarë është kartill por ajo që është më më paraafurta është që besimtari ta kryejë për të hequr domethënë atë dyshimin nëse është apo është detyrë, edhe pse hadithin pa meniarsh diçka të tillë, duke thotë Allahu di më mirë. Tash urgjesa teksoni me dinjitet është me dinjitet fort, se shumë dietarë të tjerë cilët thonë që është përqyeshme nuk është detyrë dhe është transmetuar edhe nga të disa sahabë, a di tregon se Bilal radiyallahu anhu merrte e thertë një del, një thertë një një pul. E I thoshim pse e bënë dëgjëj, thotë e bëj për të treguar njerëz që nuk është detyrë të thersh kurban, domethën kur vjen ditë e kurban, nuk është detyrë. Ky është mendim fash i disa dietarëve, ky disa dietar por më e sigurt është njëra ta theri, edhe mbi të gjitha është adhurim për Allahu subhanahu wa taala, është një lë sakrificë që e bën besimtari. Nuk ka për të mbërritur tek Allahu azjaku dhe as mishit, por ka për të mbërritur tek ai devotshmëria jonë nusë Allah në sallallahun madhuar në adhuroj ata. Gjithashtu një për rregullave të kurban Bayramit të kurbanë baramet të të kurbanit në çdo therë të dhejër, dhe ditën e baramet është që kurbani ka 4 ditë që janë ditët ku u fiqë ka vendosur Allahu subhanahu wa taala për të therë. Dita e parë është dita e baramet, edhe dita e 2, 3 e 4 janë tre ditët pas baramet që janë ditët e xhrikut. Dje e para akshami ditës katërt kur të vi akshami mbaron dita edhe mundësia për të therë kurbanin. Nëse një person nuk e ther në këto katë ditë nuk quhet kurban e tij saktë. Nëse një person e therr kurbanin e tij përpara se të vinë 10 katë ditë ose përpara se të falet namazi i Bayramit, kurbani i tij nuk është i saktë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Kush e therr kurbanin e tij përpara se të falet kurban Bayramin e namazit i kurban Bayramit, thërja ka thëruar e tij është dele për mish për tu ngërë, domosdoshmë nuk ka vlerë në kurbanet." Dhe kush e therr të mbaz kurban mbaz mbaz Bayramit Atëherë del etisht dele, dele kurban. Kështu që kë tregon që koha e hyrjes e lejeimit për të për të thërë kurbanin është mbaas faljes së namazit të Bayramit. Kto ishin disa rregulla, Nusullallahu më dhëruar ta bëj për atë që do të thënë kurbanin, sa për ta pranuar të për një nesh, atë nuk fal gjëna ftoja. Elhamdullillahu, salatu, salamu, ala rasulillahu, ala alihi, unë sëhmej, shmërin, më bardhë. Në dhe zënderuar, njitha shumë një për regullave të kurbanit edhe të namazit e bajramit, është hyrja e kohës se duhur të cilën e ka përcakturë Allah edhe ka vendosurë atë për njohjen, thënë, për hyrën e kurbanit, për legjimin e kurbanit dhe për legjimin e falis namazit. Allahus subhanu wa ta'ala. Ka vendosur ka vendosur në krijimin e tij disa shenja. Të cilat i ka bërë ato shenja tregues për fillimin e kohës së adhurimit dhe për fundin e kohës së adhurimit. Edhe për sa i përket kurbanit, sikurse dhe për Ramazanin, shenja të cilën e ka vendosur Allahu i mëdhëruar për fillimin e adhurimit dhe për mbarimin e tij është Hëna. Hëna ne ka bërë Allahu i mëdhëruar shenjë për fillimin dhe mbarimin e muajt belkijtje dhe të shdo muajt jetër dhe të muajt armazanit. Allahu subhanu e taala e ka bërë të shenjë të reguës që besimtarët bazohën të për njërë fillimin e kosë dhe kohën kur bëhet barame dhe kur duhet e kur bëhet barame dhe kur duhet e kur bëhet barame dhe kur bëhet. Ne kemi forër për të qështë shumë. A i që dhe të që të reguëjt i shka që është spesifikin e lidi me shenjët që ka vendonë sërë Allahu ë e bazës fiku të sulë, fiku kanë të reguar, që ligje që ka vendosë së Allah i madhurë nda në duloje. Ligje të cilat kanë lidje me vetë personi dhe quen ahkam të klifije. Ligje të cilat janë, dhe më thonë, janë ngarkim bi njëriun. Edhe këto janë pesë, dhe tyra, harami, e përqyshmia, me kruhu dhe elejuara. Të pesë, a këto rëtullon me ngarkesët që ka njëriu Kondohet zoti i tikun në të vetën sikun në të njerëzve. Dhe lloji dy i dytë si i ligjeve quhen al-ahkam al-wad'iyah, ligjet e ka vendosur Allahu i madhëruar për të njohur udhërimet. Këto ligjet e para janë ligjet të cilat i detyrojnë njerëzit. Njeriu është i detyruar që të kryejë ato. Nëse është vajtim të kryejë, nëse është haram të largohet, nëse është me kur të largohet se kasvape dhe nëse është e pëlqyer të kryejë se kasvape, e kështu me radhë. Kur së to të thëgjun al-ahkam al-wad'iyah e lahkamën odhërinje e ligje që ka vendosur Allah i madhëruar mantës cilave njifet fillim e adhurimit dhe mbarimit ti prej të religjeve janë kushtet që ka vendosur Allah i madhur për saksimin një adhurimi dhe ndalesat të cilat po nuk larguar në to, adhurimi nuk është sakt atëher janë shkacet, kushtet dhe ndalesat këto janë tre loj i ligje që hynë të ke lahkamën odhërinje që ka vendosur Allah i madhur për të njohur adhurimin Dhe për këtyr janë për shumicën e çështjeve të namazit, hyrja e kohës. Hyrja e kohës është një prej ligjeve të cilat e ka vendosur Allahu i Madhuar në gjithësinë me anë të një, një fillimit, e fillimin kur do të falet. Nuk ka detyrë njeriu që ta sjellë diellin që të hyjë koha. Domethënë nuk kemi detyrë ne ta sjellim kohën më zor. Qartë? Por kemi detyrë që ne ta njohim kur hyn koha. Nëse hyn, të falemi. O që sën e falin para se të hyj kohën, namazin nuk është i saktë. Gjithashtu Allohuadhur ka vendosur hënën si shenjë. Dhe ka urdhëruar besimtarët që ta ndjekin atë. Nuk ne ka bërë detyrë në që ata nxjerrin hënën me zor, por ka thënë, "Po doli, shikojeni, dhe po qëse del dhe shikoni, atë fillojnë adhurimin." Kjo është shenjë. Që shoj Allohuadhur hënën e ka bërë shkak për fillimin e adhurimit dhe kusht për saktinë e adhurimit. Nëse një person nuk bazohen në këtë ligj që i ka vendosur Allahu i madhuar, që në çdo rast i është është kushti i saktësisë sa e adhurimit që shikimi i hënës, atëherë adhurimi ti është i pasaktë. Adhurimi ti është i pasaktë. E them të ndërgjegjëj vlezër, edhe këto kadetare të shumta që domethën janë edhe më të thella, e them këtë gjë sepse ka shumë njerëz nga ignoranca e tyre kur ti u thua jo kjo është kohë adhurimi dhe ka kohën vetë, e vetën se duke kryer në këtë kohën e vet nuk quhet adhurimi, do të thotë ku e di ti që nuk quhet adhurimi? Si ku e di ti që nuk quhet adhurimi? Mirë për ne, por poqes se ne nuk e dim se ku quhet dhe kur nuk quhet adhurimi jona. Atë për çfarë mallloni? Kur ne kryjmë atë ato kur nuk e dima ku quhet ose s'quhet. Kur ne nuk e dimë ku quhet ose s'quhet. A paraose për neurolog është diçka tjetër. Ndërsa rregullat që ka vendosur Allah që të quhet ose s'quhet të, të, të domozon veti di njëri që zbatojë atë nëse dëshon të quhet adhurimi. Domethënë Nëse një person falet pa abdes, ti thua s'u të namazit? Ku di ti? Këshgat, ku di ti që s'u të namazit? E di ti që nuk quhet namaz, sepse ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë nuk ka namaz pa abdes. Ka ka më çfarë ka? Më Gjithashtu, edhe për këtë që është te çështja e hanës, profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për namon për Ramadan dhe njëta gjë është da haxhi, që besimtarët duhet të ishin në shikimin e hanës. Ka thënë paraqjeimin, ajë jeron lukur ta shikoni dhe çeni kur ta shikoni. Dhe ka thënë, mos ajheroni dhe sa ta shikoni dhe mos e çeni dhe sa ta shikoni. Dhe ka thënë mua është kshu, kshu, kshu, kshu, 29 ose kshu, kshu, kshu 30. Dhe ka thënë ne jemi umet, umet analfabet. Nuk vogërisim dhe, dhe nuk shkruajmë. Umet analfabet, nuk do thotë që ne nuk dimë të shkruajmë të vogërisim, por do thotë që teja jon fejon, adhurimet tonë nuk ka nevoj për logaritet astronomikë dhe për logaritet astronomikë nuk ka nevoj për to s'ka nevoj, e ka bërë loj shumë thiesh nuk ka nevoj për to fare për tërsy po e them në gjithdo kush që bazohet në njohje në fillimit të adhurimit jo me metoden që ka vendosë Allah në Koran dhe asë metoden profetikit të cilë ka vendosë profetisë të Allah i adhurimit i eshi pasak të ka më më më më më më më më më më më më më më Edhe sikur ai ta kenë më sinqëritë shumë më, sepse dy janë kushtet e, e pranimit të adhurimit. Sinqeriteti edhe rruga profetike. Nëse një person e bën i punë sinqëritet, por nuk e bën sipas rrugës që si ka buruar profeti sallallahu alajhi wasallam, adhuri i tij është i pa saktë. Nëse një person i fal pesë vaktet, po i fal gjithë, i bashkon gjithë ndark. Nuk i quhen të kallojnë adhur. Jo po, kaza, nuk i quhen të kallojnë adhur. Let let lodhë sadoi nuk i quhen. Po e them Medjenit përët nuk i quen të ka loj madhur, sepse Allah i madhur ka vendohë së përshdo njën për, për tyre një kohë saktuar, dhe kush nuk e kryen adhurimi një kohë saktuar, nuk i quen. Gjithështu, edhe për namazin e baramit, Allah i madhur ka vendohë së një kohë saktuar për ta, që dita e dhjet e muaj dërhigje. Kush nuk e falë barami në atë dit, por e falët të një dit për para, ose një dit më mrapa ose e falet të duke logaritur me për logaritja astronomike dhe jo me shikimin e helës a dhurimi të shi pasakt a i dhëmën është lodhur kët mundit i ka shkuar dëm njësoj si që është puna e bidatit Profetis s.a.a.s. ka thën men ahdëtha fi emrëna hadha ma lejse min fërërd men amila amel lejse alejë emra fërërd du të rësmetimit hadith ka thën kush bandit shka për cilën ne lu kemi urdhëruar ose kur shqip diçka, të sinë se kemi urdhuar ne, puna e tij është refuzuar të qollojmë udhëruar. Për këtë arsye e them të lëgjes sepse këtë vit me kalendar, Bajrami qëllon ditën në mos gaboj fratit në njëjtë, apo ja, ditën e njëjtë. Kurse sipas shikimit të hënës, të cilën e kemi parë edhe kjo është mirësi për Allah subhanahu wa taala, kam parë katër vëzë nga vëzëti që besohet se sot ndodhen këtu mes jush. Katër vët, ajo 1 Që fillimi e, i dhulhixhes është dita e e, e mërkurë dhe namazi i bayramit bayrami bie ditën e xumah. Për këtë arsye, kush e fal bayramin një ditë përpara se të të par hëna, ai në bayram nuk është i saktë, edhe kush e thër kurbanin para para se të të, të jetë dita e 10 sipas shikimit të hënës, kurbani ti nuk është i saktë. Kurban në zinu pëshisa Për, për këtarë së duhet që njët këtë kujdes Për adhurimin e ti Mosë për ziët e me gjërat kota Të ruaj adhurimin e ti Këtë frikë Allah në madhuruar Sepse Allah subhanu wa ta'ala Dëshiron që njëzë të adhurin e ta Por jo të adhurin si pas dëshirëve të tyre Por dëshiron që të adhurin e ta Si pas asaj që ka ligjëruar e i vet Dhe jo si pas asaj që të dëshiroin e ta së poqes Allahu do pranonte për njerëzit çfarë dëshhojnë ata, ata do pranohen për krishterët, për xhifutë dhe për, për, për tjerëve, adhurimet e tyre të cilat pretendojnë se janë për Allahun, por janë, si pas me Allah, të cilat janë sipas metodës që pëlqejnë atyre. Allahu subhanahu wa taala nuk pranon për fes. Nuk pranon nga feja, vetëm sa feja, të cilën e ka zbritur mbi profetin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush nuk e ndjek atë, ai llojet kot adhurimet e tij do shkojnë do shkojnë dëm tek Allahu subhanahu wa taala, plus Allahun e mëdhëruar të na ruajë për çdo humbje, të ruajë udhërimet tona ndaj për atoyre që i zbatojnë ato siç ka urdhëruar